Negație. Negație, nu? Da, da. Ok, good. Ok, um, cum spui uh, eu am fost astăzi la un uh, interviu? Ich, ich war heute ein vorstellungsgesprecht. Nu tu ai fost un interviu, ci tu ai fost la. Ich war heute bei ein vorstellungsgesprecht. Bei? Ein. Mm, nu există bai ai niciodată. Că bai dativul. Da. Bai ai ne, forsterung-geschpre. Iănau, you know, bai ai ne, Good. Da, ciudat. Bai ai Bai ai Bai bai Oder bai dacă sunt mai multe. Good. Und um, Acolo. Am întâlnit o doamnă foarte drăguță. Dort habe ich eine sehr nette dame... ...sehr nette frau getroffen. Mhm, mm oder dame getroffen. Eine sehr nette frau getroffen. Gut. Und war Osterreicher. Osterreicherin. Osterreicher. Oder Österreich. Oster Oster Gut. Cum, cum spui? Eu vreau să lucrez la casa. Ich will casa zu arbeiten. Ich will la an. An casa. nu an uh, articol. Da. Eu nu știu articolul de la casa. E, da, nu casa, di casa. Di casa. Ich will an der Kasse zu arbeiten. An der Kasse, Kasse. An der Kasse. Ich will an der Kasse arbeiten. Gut. Ich zu arbeiten, Kasse, Noch einmal ich? Ich will mhm. an der Kasse zu arbeiten. Da da will finn wer Modal? Da. Ich will arbeiten, ja. Da. Ich gehe zu arbeiten. Ich will arbeiten. Gut. Um, pentru asta Trebuie să știi germană. Dar für muss man deutsch sprecht Nein Dar für muss man deutsch sprechen Genau, dafür muss man deutsch sprechen Gut um, Îmi cer scuze, puteți să mă ajutați? Entschuldigung, kann mir, Can mir helfen? No, hay no? Entschuldigung, kann Put... mir helfen? Nein. Cine? Entschuldigung, kannst du mir helfen? Uh, puteți. Können Sie mir helfen? Genau. Yeah, no. Können Sie mir helfen? Puteți să mă ajutați? Da? Um, ce căutați? <fuch> uh -huh. um, asta scrie, um, sau mă rog, să ții minte, mai corect este, nu mai corect, mai în vorbire se folosește v a den? v a den? Den? Cu un singur N? Cu doi nu. de N. Do den. V-ați den? Și <fuch> asta s-a ce căutat? Da, nu uh, den ăla nu se traduce ci este o particulă folosită în vorbire prin care tu stabilești o relație. V-ați den în zi, este... Mai degrabă îl așa autoritar. Ce cauți? Pe când dacă Acum. spui v-ați den ce căutați? Cu ce pot să vă ajut în sensul ăsta, știi? Îmbrăcăm mai frumos propoziția. V-ați den în zi, Den, Good... Um, unde este aici laptele? Wo ist hier die Milch. Noi mai? Wo ist hier die um, Da, dar uh, post, folosește es gibt. Wo gibt es? Wo gibt es hier die Milch? Mhm. Wo wo gibt ja? Da. Good. Înainte um, și la stânga. Geradeaus und nach links. Genau, geradeaus und nach links. Good. Um, și uh, eu am nevoie, de asemenea, de pâine. Ich brauche auch die Brot. Das. Ich brauche, ich brauche auch das Brot. Uh -huh. um, în uh, cel de-al treilea, raft. Raft. Raft, se spune? Regal. Șranc este la, dulapul cuși. Cu la ăla pe care sunt multe poziție. dar la o singură poliță tot regal, Da, da, tot, tot regal, tot regal. Ok, ok. Indritele regal? Nu, no, hai în mal? Indriten regal? Im-driten. Intriten regal. Indriten regal, ia, Das regal. Regal să numesc alea de la magazin, știi, pe care sunt chestiile. Da. Alea se cheamă se cheamă regal. Good. Um, asta e când spui al treilea raft. În da. al trei. Da, da. Noi spunem pe al treilea raft, de ei spun imdrit în regal. Asta vreau să vedem dacă. Da, zic, da. Im, im, im, im, im regal, im regal, în regal, ia. Good. Um, și unde este iaurtul? Vă es das Joghurt? Der, der iogurt. Vă es den iogurt? den. În cazul Then. ăsta că e acuzativ, da? Bun. Um, pe următorul culoare, la stânga. Culoar. Știi. Nu? Nu, flur este. Da, e și cu flur, culoare, dar flur are pereți. Știi, mă refer la un supermarket, printre rafturi. A, da. Ăla da, da. se cheamă Gang. Gang. Gang e practic culoarul din magazin. Da, adică o. Înțelegi-o. de la o drum între rafturi. Da. Good. Pe al treilea culoare? Uh -huh. zis? Nu, pe următorul culoare. Im next and gang. Im nexten gang, genau. Yeah, no. Im nexten gang, Un, următorul culoar. Deasupra sau de desubt? Unten oder oben? Genau, yeah, no. unten oder oben? În mijloc. In der Mitte. In der Mitte, Good. Și unde se găsește detergentul? Wo gibt Diverse spuler. Noi vă mult. Wo gibt des die spuler. Waschmittel. Vâs balsam de Da, Wasch... mitel, e detergent, Waschmittel. Waschmittel. vâs mitel. Da. findet man... Wo Vă îndeplinete. Vă ma... findet man... îndeplinete. Unde se găsește. Ja? Da. Îmi pare rău, dar asta nu știu. Entschuldigung, aber das weiß ich nicht. Ia, mm, okay. yeah, dar mai bine să spui Estud mir light. Estud mir light. nu -mi vine cuvântul ăsta. Entschuldigung spui mai mult când deranjez după cineva. Entschuldigung. Dar aici nu-ți nu cer scuze. Îmi pare rău, nu știu. Estud mir light, das weiß ich nicht. Da. Uh -huh. Întrebați la casă. Fraganzii casa, under casa. Uh -huh. Fraganzii mal. zi Fraganzi mal, uh -huh. Fraganzi mal under casa. Uh -huh. zi mal under casa. Trebuie aruncat mal ăsta aici. Și mai nemțește oh. ar fi Fraganzii doc mal. Under casa. Fragan zi doh mal, îl înmoaie și mai în mult pe fragan, ordinul, Da măcar mal să spui. Fragă fragan zi mal. Da. Good. La casă. Fragan zi mal, under casă. ia. Am vrut să te întreb, ia? spre mea, să te întreb pe tine dacă cumva ai mai pus acolo Înregistrările noastre pe... Um, o parte ar trebui să mai fie... Eu, sincer, îți spun că nu am mai intrat. Să, uh, de obicei, să, să fac uh, automat. Nu știu, nu m-am uitat. Dar dacă... Okay. m -a uit eu, nu e da. problema mă. Good. Ok. Uh, unde eram? Uh, vă mulțumesc! Ich <laughs> bitte da, sau vă mulțumesc dumneavoastră. Ich danke ihnen. Ich danke ihnen. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich, ich danke ihnen. Vă mulțumesc dumneavoastră. Mm -hmm. Ok. Și pentru, nu aveți pentru ce? gonă asta. Nu știu. Nichts zu danken. Nichts zu danken. Nichts zu danken. Când clientul spune vă mulțumesc, șuvi nichts zu danken. Danke, vă cool. nam și eu dănteasă. Nichts zu danken. Good. Ok. Um, eu uh, aș dori un ceai. Ich möchte einen Tee. Ich möchte uh, trebui plătit și zahărul? Hier muss man die Zucker uh, da, numai că dacă întrebi, Încep muss cu verbul. Ia de man de die Zucker bezahlen? Der, der, der Zucker. Muss man hier Den zucăr. Măsman. Măsman hien. Eu uh, aș mânca o pizza. Uh, ich mănânc eine pizza. Sau? Sau? Ich, ich würde eine pizza gegessen. Nein. Ich Nein. Ich würde essen. Ich würde eine pizza essen. Ich würde eine pizza essen. Ich würde eine Pizza essen, ja? Da. Um, din păcate, nu am nicio pizza. Leider habe ich keine pizza. Leider habe ich keine pizza. Gut. Um, mă, eu uh, vreau să cumpăr o pizza înghețată. Ich will eine friere pizza... Noi, mai? Ich will eine friere pizza kaufen. Uh, nu. Uh, înghețat se spune gefroren. gefroren. Deci verbul la uh, infinitiv este frieren. Frieren. Dar ăsta e îngheța. Și, înțelegi? Nu vreau înțeles. Deci, eu am spus, eu vreau o pizza înghețată. Așa, atunci la trecut. Exact, la trecut. Și dacă nu știi formele lui Freeren, el este exact ca fligan. Fliegen? Florgeflogen. Freeren? Florgeflogen. Exact. Entonces, ich will eine gefrorene Pizza ge essen. Eine, eine gefrorene, gefrorene Pizza. Entonces. Eine gefrorene Pizza äh, kaufen. Noch einmal? Ich will eine gefrorene Pizza kaufen. Mm -hmm. Ich will eine gefrorene Pizza. Kaufăr, good. Um, o să iau, însă, niște paste. Ich nehme... Însă? Uh, ich, ne ich nehme aber nur. Ja, ja. Noch einmal? Ich nehme aber Nudeln. Nudel. Ich, ich nehme aber Nudel, ja? Gut. Um, untul pe care l-am cumpărat este foarte gustos. Die butter die ich uh, gekauft habe mm -hmm. Este ze lecar. Ze lecar. Good. Um, copilul meu mănâncă, cu plăcere unt. My gând, is, uh -huh. is gerne butter. Ist gerne, butter. Good. Um, yeah? Aici legat uh, cu plăcere. Nu spui mit gerne. Nu, nu, nu, nu, nu mai uh. gerne. Da? Și ți-am spus, asta e o formă care în românești eu nu am folosit niciodată. Eu nu zic niciodată mănânc cu plăcere. Zic, mi îmi place să mănânc unt. Da. Așa spunem noi. Dar ca să-ți fie mai ușor la traducere. Întotdeauna când auzi, îmi place să fac ceva, îmi place să beau bere, ich trinke gern bier. gern. Ia? Yeah? Good. M-am um, gândit să cumpăr brânză. I habe gedanken. I habe gedacht. Mhm. Mm Eine uh, uh, um, cheise... Cheise zu kaufen. Da, dar Denken cere o, o prepoziție după el. An. An, foarte bine. Da, aici nu știam unde să o pun. Exact, și dacă nu știu, nu știu unde să o pui, uh, pui un da. Ich habe daran gedacht. Ich habe daran gedacht. Ich habe, dacă spui, eu m-am gândit la brânză, cum zici? Ich M-am gândit. Ich habe die Käse. gedacht. Și an... Na I habă, indichez e gedacht. Eu m-am gândit la brânză. Dar dacă după ce m-am gândit, urmează o altă propoziție, deci nu un substantiv simplu, spui: Așa. I habă, dar Și acum spui: La ce te-ai gândit? I habă, dacht angedaht, cu caufel. Da. E, e clar cum funcționează? Gud. Um, piperul uh, era lângă, este lângă făină. Das Pfeffer. Der Pfeffer. Der Pfeffer uh -huh. ist uh, liegt. Liegt den man. Uh, li Lângă. Ligt? Lingă. Lict. Neibă. Demmel. Dem, mel. dem. De E dasmel. Dasmel. Neibă, demmel. Ne Dar fiind stând acolo, ne neibă, demmel. Da? Yeah? Good. Um, la casă mi-am adus aminte că nu am sare. under casa Casa, casă, Under casa. Uh -huh. Ne-am adus aminte. Uh -huh. Ne-am amintit. Exact. Ați aminti? Pattern. Cum? Ai întrețat? Nu. Ai trecut prin minte. Erinnern. Erinnern. O cunoșteai? Da, am uitat tare. Zi erinnern, aș aminti. Da. an der kasse ich erinnere mich uh, nu știu ce am uitat. tot că nu am sare ich erinnere mich das äh uh, habe ich încă o dată. eu sunt la casă ich bin an der kasse foarte bine eu îmi aduc aminte ceva Ich mich etwas. Good. La casă, eu îmi aduc aminte ceva. Unter casa, erinnere ich mich etwas. Mm -hmm. ich mich etwas. Good. Eu mi aduc aminte că nu am sare. Keine Salz gehabt habe. Da, da este das Salz. Kein Salz. Kein Salz. Noch Eu mi aduc ich aminte că nu am sare. Ich erinnere mich, dass ich kein Salz habe. Kein Salz habe. Ein. Kein das Salz gehabt habe. Nein, că, că nu am avut gehabt habe. Ja? Dacă spui că nu am sare. Ich erinnere mich, dass ich kein Salz habe. Dass ich kein Salz habe. Gut. La casa, îmi aduc aminte că nu am sare. An der casa, uh -huh. erinnere ich mich, dass, uh, dass ich kein Salz habe. Dass ich kein Salz habe. Ja? Kein Salz habe. Gut. Ähm, Punga. Möchten Sie eine Tüte? Möchten Sie auch eine Tüte? Ja. Auch eine Tüte. Gut. nun ähm, nur nu Dorisk. Nein, ich, nein, möchte ich nicht. Ich möchte Oder nicht. Ich möchte nicht. Nein, so wie Nein, das möchte ich nicht. Ja. Ja bada vreau o pungă. Do, vreau o pungă. Do, vreau ich Do, Möchte, o pungă. Do, vreau o pungă. ich vreau eine, eine foarte gustos. de reis. den ich habe gefunden, ist sehr lecker. Noch einmal der Reis. Der Reis, den ich gefunden habe, Delicios. Delicios. Delicios. Delicios. Delicios. Delicios. Delicios pe care am văzut-o, era lângă pește. Chiflă nu aduc aminte nici cum. se spune pâini, pâinică, diminutivul de la pâine. Brötchen. brötchen. Das brötchen das ich gesehen habe Varneben uh -huh. de fish Varneben der fish No, mai mult var? Varneben der fish Era lângă pește da este der fish Neben? Varneben dem fish uh -huh. Dar în loc de var Spunem lag De la ligăn Da yeah? o Încă da. o dată? Das Brötchen, das ich gesehen habe, lag neben dem Fisch. Genau, das Brötchen lag neben dem Fisch. Buhn. Ähm, McDonald's wie jetzt bei McDonald's kommt jetzt bei dir. Zu zu dir. Zu dir. McDonald's ist bei dir, aber kommt zu dir. Mhm. Okay. Good. Acum poți uh, comanda acasă. Jetzt. Yes. Can man zu hause bestellen. Uh -huh. yes. Can man zu hause bestellen. Good. Um, pentru ce um, nu. Ce ai vrea să bei astăzi? Was möchtest du heute trinken? Noi mai mult? Ja, ja? Was möchtest du heute trinken? Was möchtest du heute trinken? Gut. Eu am uh, văzut un uh, sandwich deosebit. Ich habe einen belegtes Brötchen. No, ich habe dieses Bitje besonderes. Be besondere, besondere. Ich habe eine besondere belegte Brötchen gesehen. Äh, noch einmal, ich habe Ich habe eine besondere belegtes Brötchen gesehen. Da ihr Brötchen. Brötchen. Sie atunci este ein Ich habe ein belegtes... Besonderes. Äh, äh, besonderes. Äh, besonder, ich habe besonderes... Nein, ein oberer Besonderes. Genau, besonder, ein besonderes. Ein kaltes ein, Bier, ein besonderes Brötchen. Ja. Ich habe ein besonderes, belegtes Brötchen gesehen. Gut. Ähm... Aș încerca asta. Mm. Ich werde das versuchen. Nu. Versuchen înseamnă a încerca, a încerca să faci ceva, dar tu dacă încerci ceva, este probieren. În sensul de eu aș proba asta, aș vrea să văd cum e. Da. Da. Ich werde das probieren. Mm -hmm. Ich würde das probieren. Aș încerca, nu voi încerca. Ich würde, ich würde das probieren. Gut. Um, vreau să vă întreb ceva. Ich will etwas fragen. Mm -hmm. um, Hamburgerul este picant? Der hamburger ist Verbal la început. Is der Hamburger scharf? Șarf, șarf. Uh -huh. Sau dacă vrei să spui condimentat? Nu știu. Ăsta notează că e important, Würzig. Würzig. Würzig. Șarf înseamnă strict iute. Da? da? Dar viurțic înseamnă condimentat, adică cu un gust pregnant, nu neapărat iute. Da, da. Da? Viurțic. Is hamburger viurțic? Good. Da, este um, condimentat și cremos. Ja, yeah, este viurțic und. Cremig. Cremih. Cremih, iar? Astea sunt câteva cuvinte pe care uh, trebuie să le știi că așa sunt hamburgerii de la McDonald's. Deci, viurțih, adică pot fi sau pot să nu fie, dar viurțih, cremih da. sau zaftih. Tu, tu mănânci la McDonald's? Apunțuia. Zaftih. Zaftih, da. Asta, zaftig, înseamnă ce? Zaftig înseamnă zemos, suculent. A, da. Adică nu-i uscat. De la zaft, de la suc. Da, da, da. Good. Um, cheeseburgerul are și brânză. Tu... Dar ce sprugări? Hataouhcheze. Mhm. Mm Hataouhcheze. Nu D, ci Hataouhcheze. că nu e brânza. Brânza în general. Da. Dabai. Dabai. Hataouhcheze, dabai. Adică are și brânza alături, acolo, în el. Da, da, da. Ia? Yeah? Good. Um, eu aș dori ceva um, crocant. Ich möchte etwas... C crocant se spune knusprig. Knusprig. Da. Probabil că l-ai mai, mai văzut pe... Da, da, da. Knusprig. Knusprig. Și încă o dată eu aș dori ceva pic, uh, crocant. Ich möchte etwas knusprig. Noheimal? Ich möchte etwas knusprig. Uh, nu... Ceva proaspăt, etwas frisches. Ceva crocant? Ja, yeah. Ich möchte etwas knuspriges. Genau, yeah, no. etwas knuspriges. Ja? Yeah? Okay. Knuspriges. Good. Probleme pe aici? Nu. No. Gut. Um, acest... Uh, Hamburger are brânză uh, topită. These are hamburger. Oder Hamburger. There, there hamburger. These hamburger. Hat fresh cheese. Uh, nu, asta e brânză proaspătă. Topită, That's topită. A topi se spune schmelzen. Schmelzen. Schmelzen. Schmelzen. n E topită? A, invers. șmelț -cheze. Un singur cuvânt. Di șmelț -cheze. Nu neapărat topita. adică știi din aia... Cum e... Da. A, a am făcut separat uh, exact, exact, da, da, da, șmelți chezie, din cauza temperaturii good um, eu aș uh, încerca uh, nu eu aștept uh, baconul crocant Ich warte auf knusprige mm -hmm. Bacon. Noch einmal, ich warte auf Ich warte auf knusprige Bacon. Knusprigen der Knuspr Bacon. Knusprigen Bacon. Ja, ich warte auf knusprigen Bacon. Ja? Ja. Gut. Um, clientul din față Dorește să probeze ceva nou. Der kun de forne. Von forne. Der de forne. Möchtes. Möchtes Er möchtet. Nein. Er möchte mm -hmm. Încă Der kunde Von, nein. Der kunde von forne uh -huh. möchte etwas neues. Genau, möchte etwas neues. Ceva nou. Da? Good. Um, atât timp cât cafeaua este bună, totul e bine. Atât timp? Zolange. Zolange. Zolange. Zolange der cafe ist gut. Nu. Zolange der cafe ist gut. Gut ist. Zolange der cafe gut ist. Mm -hmm. Ah, trimite verbul la final. Exact. Ist gut. Cine? Totul. Alles... Atât timp cât cafeaua este bună, totul e bine. Ales in Normung. E bine dacă spun ales in Normung. Totul e bine. Da, dar da. ales in Normung e... Uh, mai general. E mai general și nu... De fapt, noi vrem să spunem entuziască. Totul e bine. Nu că totul e ok. Totul e în limite normale. Totul e mai bine, știi? Is good. It's poți good. să spui is good. Numai că verbul e o problemă. Poziția verbului. Încă o dată. Zolange, Zolange mm. der cafe gut ist. Ia. Asta e prima parte a propoziției. Prima poziție. Istă ales in... Istă ales gut. Ist Istă ales gut. Ia. Istă ales gut. Good. Good. Yeah? Good. good. O cafea bună însoțește întotdeauna... Omul de-a lungul zilei. Ein guten Kaffee? De ce einen? E, e, e în cazul? Nein. Da, uh, Nominativ. Exact. Și e der Kaffee? Der Kaffee, ia. Ja. Ein guter Kaffee? Uh, ein? Mm -hmm. Ein guten Kaffee? Nein. Ein guter Kaffee. Ein guter Kaffee, genau, ein guter Kaffee. Ein guter Kaffee, begleitet man? Begleitet man. Immer? Mhm. Mm Daforan man begleitet? Begleitet. Mhm. Mm Immer gut. De-a lungul zilei. Durg. Durg să spune uh, prin zi. Da? Durg den tag. Durg den tag. Foarte bine. Durg den tag. Ein, ein guter cafe. Begleite de den tag. O cafea bună însoțește de-a lungul zilei. Good în viitor o să încep să beau cafea. In derzum in derzukunft. Nein nein in zukunft in zukunft. In zukunft fange ich einen Kaffee. Na nu mai stiu unde uh, să pun pe an. In zukunft fange ich einen Kaffee trinken an. Um, Aici avem Eu. două verbe. An și trinken. Da. da. In sucumpt, fange ich an, încep, și acum ce încep? Să beau o cafea. în cafe zu trinken. Mm -hmm. Sau den cafe zu trinken. Den cafe. Da, da. Da, da în cazul ăsta, an îl punem fapt, să în prima propoziție și urmează a doua. Exact. Aia e numai prima propoziție. Da. Da? În țucul han cafețul trincă. Da. Să beau cafea. Good. Um, eu nu sunt încă treaz. Ceașcă numai umpiat, o treaz. Na na, vah, vah. Dimineața mă refeream. <laughs> ich bin noch nicht uh, wach. Ich bin noch nicht wach, ya. Ja? Aș bea o cafea, dar nu știu de unde să cumpăr. Ich würde einen Kaffee trinken. Aber ich weiß nicht kaufen. Noch einmal? Ich würde, ich, ich würde einen ich, café trinken, ja? Aber. Aber ich weiß nicht. Uh -huh. aber weiß ich nicht kaufen. N nein, aber, aber. Aber nu, nu, nu ea pe prima poziție. Aber este pe poziția zero. Aber ich weiß nicht. Sie kaufen, ja? Nu știu. Ich weiß nicht. Ja. De unde să o cumpăr? De unde? Woher? Woher sie kaufen? Woher ich? Încă data ich? Păi sunt două propoziții. Aber ich weiß, aber ich weiß nicht eu nu știu de unde eu pot să cumpăr. Woher ich sie kaufen? Can. Zucker. Scrie pe o faie asta ca să vezi că te încurci A. în propoziții. Poți să-mi spui în domână deci, Eu aș bea o cafea, dar nu știu de unde să o cumpăr. Ich würde einen Kaffee trinken. Ja. Yeah. Aber ich weiß nicht. Mhm. Mm Dar nu știu și acum. Următoarea propoziție. De unde să o cumpăr? Woher ich? Mm -hmm. den Denn woher ich denn zu kaufen? De ce tu? Voher. Voher ich den kaufen. Kaufe. Ich. Voher ich den kaufen. Mm -hmm. Da, da, da. Că... Oder voher ich den kaufen kann? De unde aș putea, de unde pot să o cumpăr. Și aici den este cu un singur N, că vorbim despre cafea. Da, da, cafea. că vorbim exact, este pe ea, pe cafea. Ok. Good. Um, pentru o ceașcă de cafea avem nevoie de 70 de boabe. Für eine tase cafe. Dita, für eine tase cafe. Uh -huh. Für eine cafe. Brauchen Sie? Brauchen wir, avem. Brauchen wir? 700? 70. 17? 70 70 17. 70. Iar boabe, boabele de cafea se cheamă Bonan Bonan Bonan, ia, da? cafe F Fără cafe Bonan en... da? Bonan înseamnă și ce mai înseamnă bonan? Fasole Fasole, da, pentru că bonan de fapt sunt bucățile alea, adică boabele Da, da, da, da. Good um, Și Cafeaua este uh, măcinată Perf, cafe, uh -huh. virt, uh -huh. uh, ge, gemiști. Ghe, ge, ge, ge, gemiști, exact. Nu știu, macinat. ți um, Știi uh, cum se spune uh, morar în uh, nemțește? Nu. Mm -hmm. Morar, se spune. Müller. Müller. Cel mai comun nume nemțesc. Müller. Și se scrie ca și magazinul, Mueller. Da, se scrie, adică magazinul vine, îl chema pogunul moraru, inițial. Am înțeles. Da? Iar verbul este malăn. Mală. Da? Apropo... Mm. Ma, mală înseamnă a măcina. a măcina. a râjni, a toate astea. Păi, și mală înseamnă și a picta. Da, înseamnă și a picta. Și apropo, când sugrăvești. Da. Când sugrăvești cu trafaletele. E mală, tot mală? Nu. nu. Um, um, aia este mai degrabă ferpuțan. Ferpuțan. Ferpuțan. Dar e o diferență între malăn a mâcii, Și a vopsi. Cum se scrie a vopsi a a a a a vopsi a a a a n a a a a a a a a a n a n a a a Înseamnă a măcina, a râșni. Ok, da. Da? Dar să, să, să citesc la fel, Malen, Malen. Da. Și... Miule, um, uh, miule, miule ce este? Miule. E se... Nu. I mm -hmm. Nu. Nu știu, Miule. E moară. Când? Moară. Mule, Miule. Müller, morar. Di, miule, moara. Da. Da? <laughs> um, ok. Deci, um, încă o dată, cafeaua este măcinată. De cafe, vir, foarte bine. Nici gemalt, ci gemalan, Este în malte gemalan, Nu-i gemalt. Da. Wirt gemalăn. Da? Bun. Cafeaua trebuie măcinată. Der cafe Virt. Uh -huh. Trebuie măcinată. Da. Der cafe mus, gemalan, werden. Foarte bine. Și cafeaua va fi măcinată. Ter cafe wird gemahlen werden. Exact. Vă fi Wird werden. Foarte bine. Ja? Da. Gut. Weißt du was Rostzwiebel ist? Rostzwiebel. Nu, dar l-am mai auzit. Rost zvibăl înseamnă ceapă prăjită. Da, am mai auzit. Da? Um, rost, numai rost, da. înseamnă rugină. der rost. Rugină. Da? Da. Deci rost zwiebel este cum e, nu ceapă ruginită, dar ceapă de culoarea ruginei. Da, da, da. Da? Rost zwiebel. Și, uh, dar poate să fie și uh, de răstung uh, des descafes. De răstung descafes, v de zis de răstung descafes. cafelei? Nu, nu, răstung. De la rost. Prăjeala, prăjitul cafelei. De răstung des cafe. descafes. Descafes. Că boabele scrude. Da, da, da. Și da? aia e răstung. Da rost zvibel o să mai auzi. Rost zvibel. Ceapă, ceapă prăjită. Good. ales good? Nu -a, a auzit urât. Nu, nu. Ai întors uh, obiectul? Nu, nu, nu. Pagina de la caiet si s-a auzit ciudat. Good. Um, toate produsele uh, de la McDonald's le gaseste aici. Alte producte de McDonald's. Fun, fun, fun, fun. Producte von, von, von. Alte produse fond McDonald's. Cans uh -huh. du hier gefunden? Nein, Kannst du hier, nu te mai grăbi. Can du hier? Kannst du finden. Find exact. Kannst du hier finden. Ale producă kannst du hier finden. Good. Um, la noi găsești uh, o mare distracție și o uriașă alegere bei uns findest findet findest du Mhm mm findest du oder findet man o mare alegere alegere a alege, știi cum se spune? Velan. Velan. Când alegi din ceva, când ai o ofertă din care alegi, este Auswellen. Auswellen. Da. Da? Că extragi din ele. Și asta e a alege. Iar alegere este Ausval. Ausval. Da? da Di Ausval. Asta este și alegerea la când votezi la parlament. Sau la Tot auzval se cheamă. Da, am înțeles. Și cum spui? O, o alegere mare? Adică în sensul de o ofertă bogată. Asta aici vreau să ajung. Aine grosse Genau. Hier findet man eine grosse Auswahl Și o uriașă distracție. Și... Große spas? Da, sau... Da, este der spas. Großen spas. Ja, großen spas. Oder riesen spas. Riesen spas. Vezi tu vas riese ist? Nein. Asta notează că e important. Avem subiect, substantivul der riese. Der riese. Da. Asta înseamnă uriaș, adică uriașul, e un substantiv, Uri, da. uriaș sau gigant. da. Dar poate să fie și uh, în sensul de adverb sau adjectiv când ceva este uriaș, uriașă distracție. riză în șpas, ia? Yeah? Da. Sau ich froie mich rizig, ich freue mich Mă, mă, mă bucur extraordinar de mult. Am înțeles. Asta înseamnă rizic. La uriaș. Der riză. Și tiris există. Și tiris, tiris. Ai auzit tiris? Ich tiris? Da, expresie care am învățat-o de la tine. Ah, tot de la mine ai învățat-o? Tiris. Schuze, graf, în binețel. Ich tiris. Și mache haine fliege. Mache eine fliege, Good. Um, Copiii primesc, de asemenea, o jucărie. Die kinder bekommen auch ein spielzeug. Ein spielzeug. mai? Die kinder bekommen auch ein spielzeug. Die kinder bekommen auch ein spielzeug. Ein spielzeug, ja? Ein spielzeug. Gut. Cu Happy Meal au cei mai mici distracție nu doar la mâncare, ci și la joacă. Cu mit Happy uh, Meal? mit Happy Meal? de, de happy Kinder? Meal. De kinder. De, nu, cei mai mici, nu copiii. Cei mai mici. Mit happy meal? Kleinele? Uh, Kleinele înseamnă uh, mai mult la înălțime. Cei mai tineri. Cum spui tânăr? Iunghe. Iunghe uh, este băiat. Dar și tânăr, nu? Se spune Iung tânăr. În sensul mm. de ad adjectiv. Jung Der Junge e tânărul, copilul, băiețelul Da ja? Dar dacă e ca adjectiv, un copil tânăr, Jung And Junge is kind, ja? Jung Good Da Și mai tânăr? Junger mm -hmm. Și cel mai tânăr? Jungersten Jungsten Jungsten Jungsten Jungsten, ja? Jung, Junger și am Jungsten Good. Deci asta e cel mai tânăr. Și dacă spun cei mai tineri, este de Jungsten. De Jungsten. De Jungsten. Da, Ia? Cei mai tineri. Da. Deci încă o dată, Cu Happy Meal. Happy Meal. Au. De Jungsten. Kin haben. Haben die kinder uh -huh. nu, doar do nu doar distracție la masă, ci și la joacă. Nicht nur spas... Uh, Nein. Ja, genau, nicht nur spas... Ja, ja, gut, gut. Nicht nur spas essen... Bei... By... Bei essen... Stop, essen trebuie să aibă și el un articol. Bei... Uh, das essen... Bei dem essen... Foarte dem bine. Bei dem essen... Ja, ci și la joacă. Als auch? Nein, ci. Zondern auch? Genau. Sondern, auch? Das Spiel. La joacă. Deci la masă, baim Essen. La joacă? Baim beim bei Spiel. Beim spiel. Nein. Das. Nein. Beim spielen. Că e das spielen. Cum e das essen. Da. Eu. Beim spielen. Am înțeles. Nicht nur, nicht nur beim essen, sondern beim spielen. Ja? Da. Copilul meu a primit un cadou. Mein Kind mm -hmm. hat einen... A... Das Geschenk? Hat ein Geschenk bekommen. Hat ein Geschenk bekommen. Bun. El a primit uh, cadoul pe care l-a văzut în vitrină. Er hat Geschenk bekommen. Das Geschenk. Er hat das Geschenk bekommen. Mhm. Das er in Vitrine gesehen. Vit vitrine hat. Schaufenster. Schaufenster. Das er in Schaufenster gesehen hat. gesehen hat ja im schaufenster gesehen hat gut în viitor copii vor primi la McDonald's cărți äh uh, ich, ich lese uh, von McDonald's website jetzt so ich erfinde, <laughs> ich, ich erfinde das nicht was habe ich gesagt ich erfinde das nicht nu inventez la prezent nu inventez asta. Ia? Ja? In in der Zukunft die uh, in, in Zukunft in Zukunft in Zukunft die Kinder uh, Nein verb in Zukunft verb In Zukunft bekommen Kinder Die Kinder bekommen die Kinder De Bücher, bücher. Bücher. Mm -hmm. Bekommen die Kinder bücher. In zukunft bekommen die Kinder bücher. Genau, in zukunft bekommen die Kinder bücher. Gut. Um, ai uh, ketchup în sânge și vrei să... ai o meserie frumoasă? <laughs> Dar tot tot de acolo Ia, yeah, ia yeah. Ausbildung ai ketchup în sânge mm -hmm. Nu-mi vreau seama cum trebuie să E Exact spune. așa Du hast Du ketchup În mm -hmm. sânge In blut No, mai mal I In blut In blut, foarte bine Du hast ketchup in blut În mm -hmm. română și vrei să faci în sânge și vrei să ai o meserie frumoasă. Und hast schonen... ne ah. du eine Nein, și vrei. Und wählst du eine schöne Beruf? Der Beruf. Einen schönen Beruf. Und wählst du einen Beruf? Ia. Yeah. Weiter. Să ai, vrei să ai o meserie. Vils du? tu du einen Schönen beruf haben? Haben, genau. Yeah. Atunci, ești aici uh, unde trebuie. Ești bine. Atunci. Dan? Da, dan? Uh. Du bist hier, ja. dann bist du hier ja. richtig. richtig. Du bist hier richtig. Asta ești bine, ești unde trebuie. Du bist hier richtig. Du, du, bist, bi hier. du bist hier richtig. Ja. Sau, so, du bist hier genau richtig. Ești exact unde trebuie. Ja. Du bist hier genau richtig. Da. Gut. Uh, tu ai viitorul și noi avem planul. Tu has the du zukunft. No, hai, vir, du du hast die Du hast die, die Zukunft. The zukunft, ja. Du hast die Zukunft, yeah. haste, die zukunft. Mm -hmm. und wir haben die plane. Planul. Der plan. Und wir haben den plan wir haben den plan wir haben den plan genau du hast die zukunft wir haben den plan ja da <coughs> good la noi înveți tot ce ai nevoie by uns läm's do alles Ales tu, braust. A Ales, tot ce ai nevoie. A ales, braust. A Ales, ce du nevoie. A ce Ales, ce trebuie. Noi preluăm ce înveți tot ce, ce 74% 74%, 74 lehreri uh, Nein Ăștia se cheamă Ațubi. Ațubi Ațubi Ațubi Ai auzit de Ațubi până acum? Cred De la Ausbildung da? Ausbildung da. se cheamă ucenicia ei Se cheamă Di Ațubi Ăștia care fac ucenicii. A, ăștia sunt ucenicii. Ăștia sunt ucenicii de ațubie. Cei care sunt în procesul de... Da? Da. Good. Um, a, ucenicia durează uh, cel puțin trei ani. Die Ausbildung. Dauert mindestens 3 ani. Mindestens 3 ani. ani. Bun. Um, cel puțin am o soluție. Mindestens habe ich eine lusung. Mm -mm. Dacă spun cel puțin, dar nu am cifre, este... Zumindest. Zumindest. Știi diferența dintre mindestens, și, mindestens. și zumindest? Nu, și aș vrea să nu scriu. Deci... Um, dacă spui cel puțin uh, uh, cum spui am așteptat cel puțin două ore Ich habe gewartet uh -huh. mindestens zwei stunde Foarte bine Bun um, Și cum spui el uh, nu are bani dar cel puțin nu e urât Erhat geld. kein geld. Erhat kein geld, aber zumindest. Genau. Ist er nicht haslich. Exact. Ți-au -am adus aminte? Nu mi-am adus aminte. Nu am a știut de a atunci ele. Atunci, cu atât mai bine, că ai spus corect. Deci, dacă spui cel puțin. și spui o cantitate, cel puțin 2 kg. Am slăbit. Cel puțin 3 litri, cel puțin 4 zile, cel puțin orice, este mindestens. Da? Da. Dacă ai fără cantitate, cel puțin nu am rămas fără mâncare. Acum ai sumindest. Da. Explicația corectă este că mindestens adică alea cu cifre, se traduce prin cel puțin, dar ar fi putut să fie mai mult. Te-am așteptat două zile, dar putea să fie mai mult. Da, da, da. da? Pe când celălalt, tsumindest, înseamnă, se traduce prin cel puțin, dar ar fi putut fi și mai rău, ar fi putut și mai puțin. Putea da. să n-ai bănit și putea să fie și urât după ce că are bani, știi? <laughs> da. De asta este țumindest, Dar mie mi se pare mai complicată de ținut minte regula. E mai ușor cu cifrele. Da, da, da, da? Dacă ai cifre, e mindestens. Dacă ai nu ai, e tsumindest. Și nu știu dacă ți-am spus cu prietenul meu de aici, care întotdeauna zice tsumindestens. El le <laughs> face... Da, da. Și ce e interesant este că am întrebat nemți Prieteni comuni Și i-am Bă, voi vedeți cum zice asta Și ei nu remarcaseră Pentru că urechea lor Percepe partea Care interesează E corectă Da? Și... da, da, da. n și cealaltă Adică aud ceva corect Și ok Nu Și Ce? Dar Asta este o, o greșeală Pe care o văd La toți străinii Pentru La români Pentru că La noi e același cuvânt Și îi învață Mindestens Și îl bagă pe asta, Peste tot Știi? Și nu, nu e Adică sună urât În nemțește. Deci, sunt mindest dacă nu ai cifre. Mindestens dacă nu ai. Uh, uh, dacă ai cifre. Mindestens, ia? Acum mai e ceva, ai scris asta pe o foaie? Da. da. Mai pune o steluță acolo, că aici avem o, o, o excepție. Adică nu o excepție, o, o altă situație. Avem și cuvântul venic tense. Care înseamnă la fel, cel puțin. Da. da. Ei bine, problema cu ven ăsta este că, deși seamănă cu mindestens, el este sinonim cu Mindest. Serios. Înțelegi? Deci îl folosești în, în a doua parte, în aia fără cifre. VENIX TENS, Deși seamănă cu mindestens. Dar mă gândesc bine, nu știu care se folosește mai des. Alea cu mindestens. Cu de stans. Da. Probabil să le recunoști cum spune. Da, da, da. De să de să de le recunoști da. când le auzi, dar... Phoenix stans. Și mi s-a părut o ciudățenie, dar acum nu mai uit asta. Nu știu de ce. Poate tocmai din cauza că e ciudată regula. Că deși seamănă cu ăla, se folosește în loc de celălalt. Da, yeah? da. Good. <laughs> dar, pot să poți să spui sub Phoenix stans. Da, și face o... Nu că... Probabil că el le amestecă cum... bine și i-am spus și lui după aia și nu bine, el nu știa din nicio culoare care e una și care e alta le, le folosea așa mixate, sumind sens ca să, să fie sigur Good Ok, așa, unde rămăsesem? Um, un program plin este uh, distractiv Unul program? Um, das program. Unul program? Exact, unul program. Este. Uh, uh, când, când ceva este distractiv, da? sp spunem "macht Spaß". Mach Spaß. Macht Spaß. Adică nu ne că râzi, dar nu, nu te plictisești. nu, asta înseamnă "macht Spaß". Yeah? Da. De exemplu, die Arbeit macht pas? La muncă e ok, mă, nu mă plictisesc, nu, da? Sau da. din contră. De Arbeit, die Arbeit macht, dacă nu nu place, mă, nu e deloc distractiv? Macht nicht Spaß. Nein, macht Mach spa kein Noch, noch, noch? Macht keine Spaß. Der Spaß. Macht keinen Spaß. Genau. Das macht keinen Spaß. Asta nu-mi place. Nu, nu e deloc amuzant. Da? Da. Das macht keinen Spaß. Good. Probleme până aici? Nu, da, nu. Nu e good. Alles klar. klar. Um, Dispoziția uh, echipei este foarte mișto. Di dispoziția. Atitudinea. Distimung. Distimung. Starea de spirit, în sensul ăsta. Ihabușlechtes, stimug. Ai o proastă dispoziție. Da, da, nu, n-am. Da? Yeah? Sau so, distimung echipei. Deci știm stimung... un uh, timp. Echipei. Fon timp. Deci știm un fon Mhm. Sau cu genitivul? Des. Tim, stimule. Das, uh, das. stim. Da. Știm un timp des Oder? teams. Da, stimmung. Nei nei. Dacă <coughs> se termină lung. De stimmung. Găinau. Des teams. Des teams. Des teams. Mhm. hmm De des teams. <laughs> este foarte <laughs> mișto. Is sehr cool. Ja, toll sau super. Toll. Ist echt, super. Echt super. Echt super. Cu adevărat mișto. Super, da? Super. Da. De este echt super. Băi uns. Good. Um, eu aștept nerăbdătoare telefonul șefei. Ich warte mm -hmm. auf... Nerăbdător. Un, ungeduldig. Ungeduldig. Era. Ungeduldig. Ich warte ungeduldig. Ich warte ungeduldig. Uh -huh. uh, das telefon. E, nu, nu, Nu, că... Nu, nu das telefon, că das telefon înseamnă mai mult aparatul. Anruf. Das anruf des Chefin. De cum? Des, ce? Uh, der Chefin. Der Chefin. Încă Încă Un Ich Un codate? Un codate? Anruf. codate? anruf. Den anruf? codate? Un der Chefin. Der codate? Chefin. Ich warte Un codate? Den. Nein, warten are o prepoziție după el. Auf. Exact. Ich warte auf. Nu, ich warte ungeduldig auf. Ich, ich warte ungeduldig auf den telefon. Den anruf? Uh, der, den anruf des der chefin. Încă o dată. Ich warte ungeduldig auf den anruf der chefin. Genau. Ich warte ungeduldig auf den Anruf der Chefin. Eu aștept nerăbdătoare telefonul șefei. Ich warte ungeduldig auf den Anruf der Chefin. Și știi ce am văzut foarte des acum cu atâtea menuri de angajare? Aufruf. Aufruf. Uh, uh, anruf? Poftim? Nu- am înțeles. Aufruf. Se scrie cu amare. E Anruf? Da. Au... Păi uh, uh, în ce în ce context nu să spun că Deci există aufruf uh, în sensul de uh, să te cheme. Du ale alle aufruhe sehen? Du möchtest alle aufrufe Sehen. Du măchtest? Oder? Ia. Yeah, du măchtest. Tu ai dori ale aufruhe, aufrufe zeen. Păi nu înțeleg. Cine ți ți ți ți-a scris asta? Mi apare des când îmi trimit cei de la carie. Ah, nu. Adică vrei să vezi toate intrările, toate uh... Uh, cum să spun uh, apelurile alora care au uh, băgat date în sistem ah. înțelegi? asta înseamnă aufrufe aufruf. Da. știi ce este aufruf? Uh, dacă ai lucrat pe calculatorul în România când făceai o interogare în baza de date da. Da. A ăla se cheamă aufruf când scoți din, da din baza niște date în funcție de un criteriu sau altul. Ăla este aufruf. Da. Deci, ăsta te întreabă, vrei să vezi toate alea care se potrivesc criteriilor tale? Pe care le-ai băgat -o acolo, ce dorești tu? Aia înseamnă. Toate anunțurile care se potrivesc cu criteriile tale? Ăsta este sensul lui aufrufă. Am înțeles. Da? Da. Good. E Ok. Dar când uh, vendo...